Озвучено Книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ другий. Порушуючи ведення домашнього господарства. Цієї ночі Тед побачив жахливий сон. Він прокинувся майже в сльозах і тремтячи, як щеня, захоплений грозою. Він зустрівся у вісні з Джорджем Старком, причому останній тепер був агентом з продажу нерухомості, а не письменником – який завжди стояв позаду Теда, втілюючись лише в голос і в тінь. Автобіографія Старка для «Дарвін Прес», яку Тед написав незадовго до написання блакитних з Оксфорда, другого за рахунком шедевра Джорджа Старка, стверджувала, що Старк керував вантажним пікапом марки «Дженерал Моторс» 1967 року, випуску. Ця вантажівка повинна була бути пофарбована у весняні світлі кольори. У весні Однак вони мчали в темно-чорному торнадо, і Тед розумів, що пікапом тут і не пахне. Це був турбореактивний катафалк. Торнадо був пофарбований цілком у чорне, і ніяк не нагадував автомобіль агента з продажу нерухомості. Тед усе дивився на нього через плече, поки вони йшли до будинку Старка, який чомусь хотів показати його Бомонтові. Він подумав, що йому доведеться побачити Старка в будинку, і якийсь жах наповнив серце Теда. Але зараз Старк стояв саме за плечем Теда, хоча він ніяк не міг збагнути, звідки Старк прошмигнув туди так швидко і безшумно. Тед міг бачити тільки автомобіль цього чорного тарантула, що сліпуче сяє у сонячному світлі. На задньому бампері була наліпка, модний сучий син, мовила вона. Слова були облямовані ліворуч і праворуч черепом і двома схрещеними пазурами. Будинок, до якого Старк привів Теда, був насправді його будинком, не тим головним зимовим будинком у Ладлоу, неподалік університету, а літнім будиночком у Кастл-Року. Позаду будівлі відкривався краєвид зимового озера. І Тед виразно чув потріскування крижаних хвиль, що набігали на берег. За вхідною хвірткою висіла невелика табличка з оголошенням. «Продається!» «Чудовий будиночок, чи не так?» Старк майже прошепотів це з-за спини Теда. Його голос був такий ласкавий, що нагадував бурчання розпещеного домашнього кота. «Це мій дім», – відповів Тед. «Ти не правий. Хазяїн цього будинку мертвий. Він убив дружину та дітей, а потім і самого себе. Він витяг затичку». «Тільки і все, і вітання батькам!» Він мав цю затичку в самому собі. «Але тобі не слід так важко все це переживати. Ти міг би сказати, що це було страшенно приємно!» «Хіба це смішно?» – збирався Тед запитати Старка. І йому здавалося особливо важливим показати співрозмовнику, що він не боїться його. Причина в тому, що Тед був охоплений жахом. Але ще до того, як він зумів знайти слова для запитання – Величезна рука, яка, здавалося, була позбавлена ясних обрисів, хоча це було і важко, напевно, стверджувати через тінь від великої пальми, що падала на співрозмовників, простяглася через плече Теда і похитала ключем перед його носом. Ключі не дзвонили. Якби це було так, він би щось промовив, можливо, навіть відсунув би ці кляті ключі від обличчя, щоб показати, як мало на нього діє ця страшна людина яка вперто тримається за його спиною. Але рука присовувала ключі в притул до його обличчя. Тед був змушений схопити зв'язку, що загрожувало розбити йому носа. Він вставив один із ключів у замок зовнішніх дверей з гладко відполірованого дуба, з крихітним мідним дверним молотком, дуже схожим на маленьку пташку. Ключ повернувся легко, і це було дивно, оскільки він був зовсім не дверним ключем, а ключем від машинки – на довгому сталевому пруті. Всі інші ключі у зв'язці виявилися відмичками, якими користуються злодії. Він взявся за ручку дверей і повернув її. Як тільки він це зробив, деревина, що обрамлена металом, на дверях зморщилася і потріскалася сама собою, що супроводжувалося серією ударів настільки ж гучних, як при пожежі. Між дошками дверей спалахнув вогонь, повалив дим, на дверях були декоративні клямки з металу з карбуванням, Одна з них впала на сходи прямо під ноги Теду. Він увійшов усередину. Він не хотів цього. Йому хотілося залишитися на Ганку і сперечатися зі Старком. І не лише. Переконувати того, запитати, навіщо в ім'я Господа Старк зробив це, оскільки війти всередину будинку було ще гірше і страшніше, ніж враження від зустрічі з самим Старком. Але це був сон. Кошмарний сон. і Йому здавалося, що причина всіх кошмарів – відсутність самовладання. Це нагадувало відчуття від катання на американських гірках, коли здається, що ти будь-якої секунди після нахилу або поштовху можеш врізатися в цегляну стіну і загинути так само легко і просто, як комаха під ударом хлопавки для мух. Знайомий до дрібниць передпокій здався йому зараз зовсім чужим. Майже похмурим. Впадало в око відсутність вигорілої яскраво-червоної килимової доріжки, яку ліс давно вже погрожувала замінити, але ніяк не здійснювала цей намір. І хоча це здавалося занадто незначною деталлю під час кошмару, це було тим, до чого він не раз повертався пізніше, оскільки саме це найбільш повно і точно відображало його жах. Чи можна вважати безпечним чиєсь життя – Якщо навіть така дрібниця, як килимова доріжка перед покої, може викликати такі сильні почуття розриву, дезорієнтації, смутку та страху. Йому не сподобалися звуки, що нагадують відлуння, що супроводжувало його кроки по дерев'яній підлозі. Вони не тільки справляли враження, переконуючи Хтеда у правоті слів негідника, який невідступно йшов за ним. Вони доводили повну порожнечу та відсутність життя у будинку. Але йому ще більше не подобалися ці звуки, оскільки кроки Теда і шелест його власних підошв звучали якось втрачено і безнадійно нещасливо. Йому хотілося повернутися і піти, але він ніяк не міг зробити цього. Тому що Старк був позаду нього, і чомусь він знав, що Старк зараз тримає в руках ті страшні ножиці Алексіса Мешина, якими їхній господар спотворив наприкінці роману «Шлях Мешина». Обличчя іншого мудаке. Якщо він обернеться, Джордж Старк може злегка обкорнати його. Хоча будинок був і порожній, але за винятком доріжок та килимів, у тому числі і килима, що закривав всю підлогу у вітальні. Всі меблі та облаштування були на місці. Ваза з квітами стояла на маленькому столику, в кінці перед покою. Звідки можна було пройти або прямо у вітальню з круглою стелею і вікном на всю стіну, що відкриває вид на озеро, або повернути праворуч у кухню. Тед торкнувся вази, і вона розлетілася на шматочки, випустивши хмару їдкого керамічного пилу. Вода, що застоялася, випоровалася, і півдюжини садових троянд, що стояли у вазі, зів'яли і почерніли в центрі столика. Він торкнувся самого столику. Поверхня видала сухий тріск розриву, і стіл розколовся навпіл, але не впав на підлогу, а лишився стояти. «Що ти зробив із моїм будинком?» – вигукнув Тед, звертаючись до людини, що стоїть за ним, не наважуючись повернути до нього голову. Він не мав потреби перевіряти наявність цих жахливих ножиць, якими ще до того, як Ноні Гріфітс прикрасила щоки Мешина червоно-білими борознами і виколола йому око. Сам Мешин любив освіжувати носи своїх конкурентів по бізнесу. Нічого. Відповів Старк. Теду не треба було перевіряти, чи посміхається цей негідник, оскільки ця посмішка явно чулася в голосі співрозмовника. «Ти зробив це, старий!» Потім вони опинилися на кухні. Тед зачепив піч, і вона розкололася навпіл, як забитий брудом старий дзвін. Нагрівальні спіралі витягнулися вгору та покривилися. Гидкий сморід виходив із темної ущелини посередині печі, і, нахилившись, він побачив індичку. Вона зогнила, і темна рідина з якоюсь начинкою випливала з живота птаха. — У містечку нижче, ніж тутешня, ми називали це безглуздим фаршуванням, — зауважив Старк за його плече. Що ти маєш на увазі? — запитав Тед. — Де, на твою думку, знаходиться містечко нижче? — Енсвіле. спокійно відповів Старк. — Це те містечко, де сходяться всі залізничні колії, Тед. Він ще щось додав, але Тед пропустив подальше повз вуха. На підлозі лежав гаманець ліс, і Тед перестрибнув через нього. Коли він охопився, щоб не впасти за кухонний стіл, той розколовся на дрібні тріски і обсипав лінулеум тирсою. «Припини, – негайно, – закричав Тед. – Я хочу прокинутися, я ненавиджу ламати речі». «Ти завжди був незграбним, старий, – сказав Старк. – Я не винен, схвильовано відповів Тед. Я не повинен бути незграбним, я не мушу ламати речі. Коли я обережний, все гаразд. Так, дуже погано, що ти перестав бути таким обережним, сказав Старк. З тією самою усмішкою, що наповнювало його голос. І вони опинилися в задній комірчині. Там була ліс, що сиділа, підібгавши ноги в кутку біля дверей, що веде в сарай для дров. Одна панчуха була одягнена, інша спущена з ноги. Вона носила нейлонові панчохи, і Тед міг побачити петлю, що спустилася на одній з них. Її голова була опущена, її медово-світле волосся закривало обличчя. Він не хотів дивитися на її обличчя. Як йому не хотілося бачити ні лезо, ні усмішку Старка, оскільки він і так знав, що вони присутні тут. Так йому зовсім не треба було бачити обличчя ліс щоб переконатися, що вона не спить і не зомліла, а просто мертва. «Вімкни світло, і тобі буде краще видно», – порадив Старк все тим же усміхненим голосом людини, що просто проводить час з найкращим приятелем. Він поклав руку Теду на плече, вказуючи на лампи, які сам Тед встановлював тут. Вони були електричні і виглядали однаково. Два ліхтарі блискавки, закріплені на дерев'яному шпинделі та керовані реостатом на стіні. «Я не хочу бачити!» Він намагався сказати це твердим і впевненим тоном. Але все відбувалося, крім його хвиль. Він зміг почути якусь прогалину у своїй відповіді, що показувало його приховану готовність розплакатися. А те, що він сказав, мабуть, не мало жодного значення, оскільки він наблизився до реостату на стіні. Коли він клацнув перемикачем, з-під його пальців бризнули блакитні, Іскри від електродуги, що не завдавали болю. Ручка Реостату потемніла, зірвалася зі стіни і пролетіла по кімнаті, подібно до мініатюрної комети. Вона розбила невелике вікно і зникла в напівтемряві дня, що починається. Електричні ліхтарі світилися неприродно яскраво, а шпиндель почав повертатися і закручуватися спіраллю, посилюючи тіні, що рухаються по кімнаті, які кружляли в якомусь лунатичному танці. Спершу біля однієї, а потім і біля іншої лампи лопнув скляний ковпачок, обдавши Теда друзками скла. Майже ні про що не думаючи, він нахилився і обхопив тіло своєї дружини, бажаючи витягнути його до того, як на неї звалиться важка дерев'яна шпиндель. Цей імпульс був настільки сильним, що заглушив усі інші, включаючи усвідомлення того, що, по суті, цей вчинок не має сенсу, вона мертва. Старк міг обрушити на неї хмарочос Емпайр-стейт-білдінг, і навіть це вже ніяк не могло би зашкодити їй. Їй уже ніщо більше не могло зашкодити, у будь-якому разі. Коли він просунув свої руки під неї і з'єднав долоні на її спині, тіло ліз подалося вперед, а голова закинулася. Шкіра на обличчі потріскалася, як поверхня китайської вази епохи Мін. Її очі раптово розплющилися. Отруйна зелена жижа ще теплува ринула на його обличчя. Її рот відкрився, і зуби блеснули. Він відчув їхній прикус на своїх щоках. Її язик випав з рота і звисав на комір її сорочки, як кривава змія. Тед почав істерично реготати, слава Богу, у вісні, а не на яву, оскільки тоді б він налякав ліс на все життя. «Я не зроблю тобі курячого обрізання», М'яко сказав Джордж Старк. Його голос тепер не був усміхненим. Він був холодний, як листопадове озеро в Касл-Року. Запам'ятай це. Ти не хочеш мати справу зі мною, бо коли ти зі мною... Тед прокинувся, судомно здригаючись. Його обличчя було вологим, подушка, в яку він конвульсивно сховав обличчя, була теж вологою. Цією вологою могли бути або піт, або сльози. «Коли ти зі мною, ти трахаєш найкращого!» Згадав він і домовив у подушку. Потім ліг на неї, притиснувши коліна до грудей і тремтячи всім тілом. Тед пробурмотіла лісу своєму, дуже далекому від нього сні. «Близнюки, окей?» «Окей», – заспокоюв він, – «я нічого, з «Так, щось…» – вона сказала ще щось, але Тед вже не вловлював сенс її слів. Він був зайнятий спогадом про фразу Старка щодо Енцвіла, місця, де закінчуються всі залізничні колії. Тед лежав на простирадлі. Він потер обличчя і чекав на зникнення всіх кошмарних відчуттів. І вони відступали, але напрочуд повільно. Принаймні йому вдалося не розбудити ліс. Він шалено дивився в темряву, не намагаючись вловити сенс сну, тільки бажаючи позбутися його. Через деякий час у сусідній кімнаті прокинулася Уенді і почала плакати, вимагаючи зміни білизни. Вільям, звичайно, прокинувся через кілька секунд і вирішив, що і йому потрібна та сама процедура. Хоча коли Тед зняв із нього пелюшки, вони були абсолютно сухими. Ліс одразу прокинулася і ще сон нарушила до дитячої. Тед супроводжував її майже радісне від усвідомлення необхідності з дітьми посеред ночі посеред цієї ночі принаймні. Він перевдів Вільяма, поки Ліс проробляла те саме з Уенді. Ніхто з них не говорив багато, і коли вони поверталися до спальні, Тед був радий відчути, що тепер він справді хоче спати. До цього він боявся, що образ Ліз, що руйнується у нього на очах, ніколи більше не дасть йому можливості спокійно спати ночами. Все піде вранці. Так завжди буває і з кошмарними сновидіннями. Це було його останньою думкою перед зануренням у сон. Але коли він наступного ранку прокинувся, він пам'ятав сон у всіх подробицях. Хоча самотня і сумна луна від його кроків у похмурому коридорі була тим єдиним враженням, яке повністю зберегло в душі Теда емоційний заряд. Цей спогад про жах не міг бути стертим наступними днями. Воно було не менш ясним і чітким, ніж реальні події що відклалися в пам'яті Теда. Ключ, який виявився ключем від машинки, безформна пальма, сухий і майже байдужий голос Джорджа Старка, який говорив за плеча, що він не чіпатиме Теда, а також з приводу трехання з найкращими.